237. Spre un creștinism cosmic. Într-unul din ultimele capitole din volumul al treilea vom studia semnificația folclorului creștin și importanța lui pentru istoria generală a religiilor. Dar e important să semnalăm de pe acum rolul a ceea ce am numit universalizarea mesajului creștin prin intermediul imageriei mitologice și printr-un proces continuu de asimilare a muștenirii religioase precreștine. Amintim mai că majoritatea simbolurilor evocate, botezul, arborele vieții, crucea, asimilată cu arborele vieții, originale a substanțelor sacramentare, uleiul, mirul, vinul, grâul din sângele Mântuitorului, prelungesc și dezvoltă anumite simboluri atestate în iudaismul normativ sau în apocrifele intertestamentare. Este vorba câteodată, în cazul arborele cosmic, arborele vieții, de simboluri arhaice, prezente încă din epoca neoliticului și limpede valorizate în Orientul apropiat, începând cu cultura sumeriană. În alte cazuri avem de-a face cu practici religioase de origine păgână, îmbrumutate de evrei în epoca greco-romanilor în cazul folosirea rituală a vinului, simbolul arborelui vieții în arta evrească, etc. În sfârșit, un mare număr de imagini, figuri și teme mitologice, utilizate de autorii creștini, care vor deveni subiectele preferate ale cărților populare și folclorului religios european, își trag originea din apocrifele evreiești. Pe scurt, imaginația mitologică creștină împrumută și dezvoltă motive și scenariouri, specifice religiozității cosmice, dar care au suferit deja o reinterpretare în contextul biblic. Adăugând propria lor valorizare, teologia și imaginația mitologică creștină n-au făcut decât să prelungească un proces care începuse cu cucerirea Canaanului. În limbaj teologic s-ar putea spune că, integrate într-un scenariu creștin, numărase tradiții arhaice își dobândeau propria lor răscumpărare. Este vorba, în fond, de un fenomen de omologare a unor universuri religioase diverse și multiforme. Se recunoaște un proces analog de la sfârșitul antichității, dar mai ales în evul mediu-timpuriu, în transformarea anumitor zei sau eroi mitologici în sfinți creștini. Vom analiza mai departe semnificația cultului sfinților și a religbelor lor, dar trebuie să reamintim de pe acum una din consecințele acestui cult. Cristianizarea tradițiilor religioase păgă, deci supraviețuirea lor în cadrul experienței și imaginației creștine, contribuie la unificarea culturală a Oicumenei. Ca să notăm decât un singur exemplu, nenumărați eroi și zei omorători de dragon din Grecia până în Irlanda și din Portugalia până în Ural devin cu toții același sfânt, Sfântul Gheorghe. Este vocația specifică oricărui universalism religios de a depăși provincialismul. Nota 4 Aflăm procese asemănătoare în India, hinduizarea figurilor divine și a cultelor aborigene, în China, mai ales în daoismul popular și în iudaism în epoca cuceririi canaanului și Nevul mediu, dar și în islam, închei nota. Porâncă în cursul secolului al III-lea se observă peste tot în imperiu diverse tendințe ale autarhiei și autonomiei care amenință unitatea lumii romane. După prăbușirea civilizației urbane, procesul de omologare și de unificare a tradițiilor religioase precreștine este chemat să joace un rol considerabil. Fenomenul este important pentru că el caracterizează creativitatea religioasă de tip folcloric, care n-a reținut atenția istoricilor religiei. Este vorba de o creativitate paralelă cu aceea a teologilor, a misticilor și a artiștilor. Se poate vorbi de un creștinism cosmic, pentru că, pe de o parte, misterul cristologic este proiectat în întreaga natură și, pe de altă parte, elementele istorice ale creștinismului sunt neglijate. Se insistă din pe dimensiunea liturgică a existenței în lume. Concepția unui cosmos răscumpărat prin moartea și învierea Mântuitorului, sanctificat prin pașii lui Dumnezeu, ai lui Isus, ai Fecioarei și ai Sfinților, permitea să se regăsească fie și sporadic și simbolic o lume încărcată de virtuți și frumuseți, jefuită lumii istorice de războaie și spaimelelor. Precizăm totuși că folclorul creștin se inspiră de asemenea din surse mai mult sau mai puțin eretice și ignoră uneori mituri, docme sau scenarii de primă importanță pentru teologie. De exemplu, este semnificativ faptul că cosmogonia biblică a dispărut în folclorul european. Singura cosmogonie populară cunoscută în Europa de sud -est este și de structură dualistă. Ea îi pune în scenă pe Dumnezeu și pe diavol. În tradițiile europene în care această cosmogonie nu este atestată, nu există niciun mit cosmogonic. Vom reveni la problema supraviețuirii în folclorul european a figurilor și scenarii familiare apocalipselor și apocrifelor, evrești, creștine și eretice. Persistența acestei clase de tradiții arhaice până în secolul al XX-lea sublinează importanța lor în universul religios al populațiilor rurale. Este profund, semnificativ, de exemplu, faptul că un motiv mitologic din Belșug evocat în Mandeism și maniheism, dar a cărui origine este probabil sumeriană, joacă încă un rol esențial în mitologia morții și ritualul funerar al românilor și al altor popoare din Europa orientală. Scrierile Mandeine și Manihene vorbesc despre vămile, situate în fiecare din cele șapte ceruri, și despre vamei și care inspectează marfa sufletului, adică faptele și meritele religioase, în cursul călătoriei sale celeste. Ori în folclorul religios și obiceiurile funerare ale românilor este vorba despre drumul mortului de-a lungul celor șapte vămi ale văzduhului. Cităm câteva simboluri și scenariuri iraniene care au fost asimilate atât de teologia cât și de mitologia creștină. Ideea iraniană a învierii corpurilor a fost primită odată cu moștenirea iudaică. Compararea trupurilor învierii cu un veșmânt ceresc amintește fără îndoială în veșmântările de care e plină teologia mazdeană iar faptul că trupurile dreptilor vor fi strălucitoare se explică mai bine prin religia persană a luminii. Imageria nativității, staua sau coloana de lumină care strălucește deasupra peșterii, a fost împrumutată de la scenariul iranian sau parte al nașterii cosmocratorului răscumpărător. Protoevanghelia lui Iacob, 18.2.1, vorbește despre o lumină orbitoare care a umplut peștera Betleemului. Când lumina a început să scadă, a apărut copilul Isus ceea ce înseamnă că lumina era cosubstanțială cu Isus, sau era una din epifaniile sale. Dar cel ce introduce elemente noi în legendă este autorul anonim al lui Opus Imperfectum in Mateu. După el, cei 12 regi magi se lășluiau în preașma muntelui Victoriilor. Ei cunoșteau revelația secretă a lui set cu privire la venirea lui Mesia și în fiecare an urcau muntele în care se afla o peșteră cu izvoare și copaci. Acolo, ei se rugau lui Dumnezeu vreme de trei zile, așteptând apariția stelei. Ea a apărut în cele din urmă sub forma unui copilaș care l a spus să meargă în iudeea călăuziți de sta, regii magi călătoresc vreme de doi ani. Întorși la ei acasă, povestesc minuna căreia i-au fost martori. Când apostolul Thomas sosește în țara lor, regii magi cer să fie botezați. Unele dezvoltări foarte sugestive, această legendă se regăsește într-o lucrare siriană. Cronica lui Zucni. Aflăm din ea că cei 12 regii înțelepți vin din țara lui Shir, coruptele de la Shiz, locul de naștere al lui Zaratustra. Muntele Victorilor este o replică a Muntelui Cosmic Iranian, Hara Barzaitic, adică Axis Mundi care leagă cerul de pământ. Așadar, Set ascunde în centrul lumii cartea cu profeția venirii lui Mesia și tot acolo vestește nașterea cosmocratorului răscumpărător. Or potrivit tradițiilor iraniene, Xvarna strălucind deasupra Muntelui Sacru este semnul vestirii lui Saofiant, răscumpărătorul miraculos născut din sămânța lui Zarathustra.